per tant juntament al que ens ha, ens ha suposat ja l'entrada en funcionament de l'alta velocitat, doncs el tren convencional també ajudarà, diguésem, al Calà l'Empordà, Figueres, tingui sigui un pol de turística per la, per la gent que ve del sud.